pa slično kao i tamo drugo da se potpuno predamo tome da ne imamo mi izbora ako nam dođe kur'anski ajet dođe nam vjerodostojna hadis Allahov poslanika alihi sallallahu alajhi ve sellem kaže nam se tako ni jedan vjernik ni jedna vjernica ako žele da budu takvi nemaju pravo da posle postupaju kako oni hoće ako dođe jasan kur'anski tekst Jas sam vjerodostojan hadis po nekom pitanju ja 5. i 10. Ukoliko želimo biti vjernici, nemamo pravo poslije da postupamo po svome nahođanju. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قد الله ورسوله أمر أن يكون لهم من أمرهم. Kada Allah i njegov poslanik nešto odrede, jedan vjernik došlo je وما كان لمؤمنين هيئدرجنا Dakle, da po svejedan. Ni jedan vjernik, ni jedna vjersa nemaju pravo da po svom nahođenju postupi. Inna ma kana qawl al mu'minina inna ma kana qawl al mu'minina idha du'u ila Allahi wa, beynahum, yakuulu, wa vjernika kada se pozovu Allahu i poslaniku da im presude u nečemu, da kažu čuli smo i pokorili smo se. To samo vjernici kažu Ovo je osobina vjernika. A ne, ima neko koji kaže drugačije. Biti onako kako ja kažem. Nekako kaže Allah i poslanik. Ne, to vjernik ne smije reći. Kada Allah i njegov poslanik nešto kažu, završeno je. Čuli smo, zato je došlo. Čuli smo i pokorili smo se. Gotovo, završeno. Ne čujemo i pokoravamo se. Danas, sutra možda ne. Već čuli smo i pokorili smo se. I stavljena je tačka na to, na to pitanje. Zatim, moramo slijediti te šarijatske tekstove a ne uvoditi nešto novo dakle bitna odrednica sljedbenika sunneta i zajednice jeste da slijede Allahov od poslanika Alihi salasama sahabe prve zlatne generacije velike učenjake imame slijede ono što je bilo dovoljno njima dovoljno i nama kao što kaže veliki imam auzai slijedi i ne uvodi tamo gdje su oni stali prije tebe koji su živjeli prije tebe, zlatni generaciji ashabi, tamo gdje su oni stali, nisu govorili o tome, ne govori niti stani i ti. Ono što su oni rekli, reciti, ono što je bilo dovoljno njima, dovoljno je i tebi, sigurno. Allah je bolan za ashabi, rekao radi Allahu wa radu anhu, radijallahu anhu wa anhu, na mnogim mjestima. Allah je zadovoljan njima i oni su zadovoljen njime. Nije to tek tako lahko se postiglo. Allah je zadovoljan njima, da Allah bude zadovoljan njima. Nije su tek tako lahko. Pa mi okrećemo se prema nekome drugom i slušamo nekoga drugog i pratimo nekoga drugog, šta čini, šta govori, a nećemo da slušamo njih, da iščitavom njihov život, njihovu biografiju, na prvom mjestu Allahov posanika, ali ih sam pa nadalje, Jer je za njih rekao Allah da je zadovolja njima. Pa želimo li mi zadovoljstvo? Kako da ne? Allaho zadvojstvo je najveća blagodata. Učuli smo. Ali ne može se tek tako lahko postići. Osim onako, kao što je rekao imam Malik, rahimehullahu tala također, ono, neće se popraviti završnica ovog umeta. Mi smo završice. Neće se popraviti završica ovog umeta osim onako kako se popravila prethodnica. Kako se prvi popravila. Zadnji se neće popraviti, sigurno osim na ona kao način kako se popravljali popravneli prvi nakle <hle> trebamo slijediti ništa ne uvoditi ne ići ispred Allaha subhanahu wa taala i njegovog poslanika Muhameda alejsallahu posnati svo na tako prvi ajet sure al-hudjurat opasni ajti čitamo ih ali naša mahana ne zastajemo ajne razmišljamo tim kuranskim ajetima ja ih velede amenu لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميعون عليهم O vjernici, bojte se Allah'a, ne idite ispred Allah'a i njegovog poslanika, bojte se Allah'a, doista Allah subhanahu wa ta'ala sve čuje i sve vidi, zna, sve, i čuje vas ne idite, ne govorite vi, ako nije rekao Allah ako nije rekao Allah'o poslanika alihi salatu se Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatekum fawqa sawti an-nabiyyi wa la tajhuru lahu bil-qawli kajahri ba'dikum ba'd an tahbit a'malukum wa antum la tashkurun Nemojte dizati svoje glasove iznad glasa Allaha poslanika alejsoluta sallallahu alaihi wasallam svakako u današnje vrijeme ali u nemojte izdižeš svoj stav iznad propisa Allaha poslanika alejsoluta koji pogriješe, pa pravdaju opet svoju grešu, koji uvedu u novotariju, pa pravdaju u novotariju, hoće da ugode narodu lažući na Allahovog poslanika, la ilaha illallah, i to je ljubav prema poslaniku Mohamedu alaih s.a., jeli? Uvode novotarije, znaju da je ta novotarija i slično uvedene 400. godina nakon Allahovog poslanika Mohameda alaih s.a., I još izmišljaju hadise, čućete tako Bog da na sledećem predavanju da se čovjeku smuči, ne zna više šta bi, da li bi plakao ili se smijalo. Kakve su samo hadise i laži izmišljali na Allahov poslanika alihi salatuza. I takve novotarije uverili. I znao se koje uvel, četristotine godina nakon smrti Allahov poslanika alihi salatuza mu uvedena je ta novotarija. Uveli je Fatimije, Žije, Ubejdijun, koji su govorili za svoje vladare, Ti su uveli ono što danas, malte ne svi muslimani slijede, koji su govorili svojim vladarima, poželi bit će ono što ti poželiš, a ne ono što je zapisano kaderu, sudi, ti si onaj jedini, onaj kome se sve počinjava, to su govorili svojim vladarima. I oni su uveli ne jedan, već šest mevluda u godini za svoga vladara, za Allahov poslanika Muhammad alihi salatu sam za Aliju, za Fatimu, za Hasana Huseina iz za svoga vladara 400 godina nakon Allahov poslanika Muhammad alihi salatu sam uveli su ovi otpadnici od Allahove vjeri i muslimani slijedeju to I još izmišljaju hadise lažu na Allahov poslanika alihi salatu sam i to je ljubav zato Allah kaže entahbeta amalukum da vaša dijela ne budu uništena, da vi to i ne osjetite. Dižajte svoj glas iznad glasa Allahovog poslanika, svoj stav iznad stava, iznad propisa Allahovog poslanika. Svoj. Čuvajte se toga dobro. Nemojte se odnositi sprem Allahovog poslanika, sam njegovih riječi kao što se odnosite jedan sprem drugom. Kao što riječi od svoga brata, hoćeš prihvat, nećeš prihvat, nemaš pravo. Ali kada su riječi Allahovog poslanika, svoj. nemaš izbora. Moraš da prihvatiš. Ako ne budeš, onda očekuj da tvoja dijela bude poništena. A možda i ne, ne primijetiš.